Марево З історії відомі випадки, коли жреці стародавнього Єгипту демонстрували віруючим велетенські зображення богів, що викликало жах у марновірних людей і змушувало підкорятися волі богів. 24 червня 1981 року над територією колишньої Єгославії з'явилася хмара, яка світилася незвичайним сяйвом. Потім з'явився образ Діви Марії – Свідками цього явища стали дві дівчини із селища Б'яковичі. Вони розповіли про бачене іншим. Їм ніхто не повірив, але наступного дня увечері видіння знову з'явилося, а на третій день діву Марію вже спостерігали понад три тисячі людей. Очевидці повідомляли, що вона водночас з'являлася в різних місцях і з кожним розмовляла про мир та віру. Пояснення сучасних учених У стелі храмів єгипетські жреці робили щілину. У певний час жрець займав таке положення на дахові храму, яке дозволяло його тіні проходити крізь щілину і падати на одну із стін храму. Пізніше для омани людей стали використовувати великі проекційні ліхтарі, а замість екрану – хмари жертовного паління або хмарне небо. Багато віків нараховує історія проекції з використанням камери-обскури. В Західній Європі засіб проекції за допомогою цієї камери був відомий ще у 12 столітті. У 1558 році Делла Порта вдосконалив чарівний ліхтар. Він використовував лінзу, завдяки якій зображення стало яскравішим та чіткішим. Делла Порта малював на тонкому папері фігурки людей або тварин і вставляв їх у трубку, де знаходилась лінза. У яскравому сонячному світлі виникали чіткі збільшені зображення намальованих фігурок.